Попустив свій кухоль і спантеличено подивився на мене. Я зрозумів, що вона не розповідала. «Стежить? Як це?» Я переказав йому історію, яку прочитав у щоденнику, про підозри Алісії, що за нею стежить незнайомець, і про її страх, коли на неї напали у власному будинку. Пол похитав головою. «У неї не все гаразд із мізками!» «Гадаєш, вона це вигадала?» «Ну, це логічно. Хіба ні?» Ползни за плечима. «Ти ж не думаєш, що хтось стежив за нею? Хоча це можливо». «Так, це можливо. Отже, я можу зробити висновок, що вона тобі про це не говорила». «Ані слова. Але ж, знаєш, ми з Алісією ніколи багато не говорили. Вона завжди була доволі мовчазною». Всі ми такі, вся наша родина. Пам'ятаю, Алісія сказала, що це дивно. Вона ходила до друзів у гості і бачила, як інші родини сміються, жартують і розмовляють про різні речі. А в нашому будинку було так тихо. Ми ніколи не розмовляли, окрім моєї мами, яка роздавала накази. А батько Алісії, Вернон, який він був? Вернон небагато говорив. У нього були проблеми з головою. Це сталося після смерті Єви. Тоді він змінився назавжди. Та й Алісія також. Це нагадало мені про дещо, що я хотів у тебе запитати. Про це згадувала Таня. Таня Беренсон? Ти розмовляв із нею? Трохи. Вона порадила мені поговорити з тобою. Таня? Пол зашарівся. «Я... я не дуже добре з нею знайомий, але вона завжди була до мене прихильна. Вона хороша, дуже хороша людина. Вона кілька разів приїжджала до нас із мамою. На губах Пола з'явилася усмішка, і він на мить замислився. Я подумав, що він закоханий у неї. Цікаво, як Макс до цього ставиться? «Що сказала Таня?» Вона порадила мені поговорити з тобою от про що, про те, що сталося в ніч після аварії вона не вдавалася в подробиці. Так, я розумію, що вона мала на увазі. Я розповів їй про це на суді і попросив нікому не розказувати. Вона й не розказала ти розкажи мені, якщо хочеш. Звісно, якщо ти не. Пол вихилив свій кухоль і знизав плечима. «Це, мабуть, нічого не значить, але, можливо, допоможе тобі зрозуміти Алісію». «Вона...» Він замовк. «Продовжуй», – сказав я. «Алісія...» Перше, що зробила Алісія, повернувшись додому з лікарні, вона була там у ніч після аварії, видралася на дах будинку. І я разом із нею. Ми сиділи там усю ніч досить довго. Раніше ми постійно там зависали разом. Це було наше потаємне місце. На даху Пол вагався. Він глянув на мене, щось обмірковуючи, і вирішив. «Ходімо», – сказав він, підводячись, – «я тобі покажу». Розділ восьмий Будинок стояв у темряві, коли ми підійшли до нього. Ось, сказав Пол. Іди за мною. До будинку збоку була приставлена залізна драбина. Ми підійшли до неї. Під ногами замерзлий бруд утворював нерівності та гребені. Не чекаючи на мене, Пол почав підніматися. Що хвилини ставало холодніше. Майнула думка, чи була це гарна ідея. Я попрямував за ним і ступив на першу сходинку, слизьку і вкриту льодом. Вона поросла якоюсь в'юнкою рослиною, можливо, плющем. Сходинка за сходинкою я видирався нагору. Коли дістався даху, мої пальці задерев'яніли, а вітер шмагав обличчя. Я заліз на дах. Пол уже чекав на мене, вишкірюючись якось по-дитячому збуджено. У небі був тоненький серпик місяця, а навкруги – темрява. Раптом Пол кинувся до мене із дивним виразом обличчя. Я запанікував, а коли він простяг до мене свою руку, відхилився, але він схопив мене. На мить я з жахом подумав, що він збирається скинути мене з даху. Натомість він притягнув мене до себе. «Ти заблизько до краю», – сказав він. Ставай ось тут, посередині, тут безпечніше. Я кивнув, переводячи дихання. Це була погана ідея. Поруч із полом я не почувався у безпеці. Я вже хотів запропонувати злазити, коли він дістав сигарети і простягнув мені одну. Я зам'явся, але потім погодився. Тремтячими пальцями дістав свою запальничку і підкурив нам. Ми стояли там і якусь мить мовчки палили. «Ось тут ми сиділи», – промовив він. «Я і Алісія, майже щодня». «Скільки вам було?» «Мені десь сім, можливо вісім, Алісії не більше десяти». «Ви були замалі, щоб лазити по драбинах». «Можливо, але нам здавалося це нормальним». Підлітками ми тут курили і пили пиво. Я спробував уявити Алісію в підлітковому віці, як вона ховається від свого батька і тітки-мучительки. Уявити Пола, її обожнюваного молодшого брата, який ліз за нею і набридав, коли вона намагалася помовчати, побути наодинці зі своїми думками. «Це добра схованка!» – сказав я. Пол кивнув. Дядько Вернон не міг піднятися драбиною. Він був гладкий, як мама. «Я сам ледве видерся сюди. Той плющ – згубна пастка». «Це не плющ», – заперечив Пол, – «а жасмин». Він кинув погляд на зелені лози, що обвивали верхівку драбини. «Ще не квітне, треба чекати весни. Тоді він пахне, як парфуми, коли розростається». Здавалося, Пол на мить занурився у спогади. Цікаво. Що? Нічого. Він знизав плечима. Речі, які пам'ятаєш. Я подумав про жасмин. Тоді він квітнув повним цвітом у день аварії, коли Єва загинула. Я розвернувся. Ти сказав, що ви з Алісією видиралися сюди разом. Він кивнув. «Мама з дядьком Верноном шукали нас унизу. Ми чули, як вони гукали нас. Але ми мовчали. Ми ховалися. І тоді це сталося». Він загасив недопалок і дивно посміхнувся. «Ось чому я привів тебе сюди, щоб ти міг побачити це – місце злочину». «Злочину?» Пол не відповів, лише продовжував вишкірюватися до мене. «Якого злочину, Поле?» Який Скою Вернон, сказав він. Розумієш, дядько не був хорошою людиною. Зовсім. Що ти намагаєшся мені сказати? Що ж, саме тоді він і зробив це. Що зробив? Тоді він убив Алісію. Я уп'явся в нього поглядом, не вірячи власним вухам. Убив Алісію? Про що ти? Пол показав униз на землю. Дядько Вернон був там разом з мамою. Він був п'яний. Мама намагалася завести його до будинку. Але він усе стояв і гукав Алісію. Він був дуже на неї злий, дуже розлючений. Тому що Алісія ховалася, але ж вона була дитиною, щойно померла її мати. Він був клятим виродком. Єдина людина, яка була йому небайдужа, це тітка Єва. Гадаю, тому він це і сказав. «Що сказав?» – запитав я, втрачаючи терпіння. «Не розумію, про що ти говориш, що саме сталося?» Вернон казав, як сильно він любив Єву, і що не може без неї жити. Він повсякчас повторював, «Дівчинко моя, бідна моя дівчинко, моя Єво!» «Чому вона померла? Чому це мала бути вона? Чому замість неї не померла Алісія?» Якусь мить я приголомшено дивився на пола. Я не був певний, що правильно зрозумів його слова. «Чому замість неї не померла Алісія?» Так він сказав. «Алісія чула це?» «Ага. І тоді Алісія прошепотіла мені...» Я ніколи цього не забуду. Він убив мене. Тато щойно вбив мене. Я онімів і лише дивився на пола. У моїй голові зазвучав хор дзвоників, пронизливий гучний дзвін. Саме це я шукав. І я знайшов його, відсутній шматок пазла. Нарешті, тут, на даху в Кембриджі. Дорогою до Лондона я постійно думав про прихований зміст, який щойно дізнався. Тепер я розумів, чому Алкеста взяла Алісію заживе. Так само, як Адмет фізично засудив Алкесту на смерть, так і Вернон Роуз засудив свою дочку на смерть, але психічно. Адмет, може, і кохав Алкесту якоюсь мірою, а от у Верноні Роузі любові не було, лише ненавість. Те, що він зробив – факт психічного дітовбивства, і Алісія зрозуміла це. «Він убив мене!» – сказала вона. «Тато щойно вбив мене!» Тепер нарешті в мене є з чим працювати. Я дізнався про надзвичайний вплив емоційних ран на дітей і як вони потім проявляються в дорослому віці. Уявіть це!» Почути від батька, тієї людини, від якої залежить ваше існування, що він бажає вам смерті. Як жахливо це для дитини, як травматично, як падає самооцінка. А біль буде такий сильний, такий величезний, що ви проковтнете його, придушите, закопаєте. І з часом ви втратите зв'язок із джерелом вашої травми, роз'єднаєтеся з корінням того, що її викликало, і забудете про неї. Але одного дня весь біль і лють вивергнуться, наче вогонь із черева дракона, і ви візьмете зброю. Ви спрямуєте цей гнів не на батька, який уже мертвий, забутий і недосяжний, а на свого чоловіка, того, хто займає певну частину вашого життя, того, хто кохає вас і розділяє з вами ліжко. Ви вистрелите йому п'ять разів у голову, Можливо, навіть не розуміючи чому. Потяг мчав крізь ніч до Лондона. Нарешті, думав я, нарешті я знаю, як достукатися до неї. Тепер ми можемо почати. Розділ 9 Ми з Алісією сиділи мовчки. Я вже краще давав раду з цими мовчанками, призвичайвався, краще витримував їх. Мені вже було майже комфортно сидіти з Алісією в цій маленькій кімнаті і мовчати. Алісія тримала руки на колінах, ритмічно стискаючи і розтискаючи пальці, ніби з ударами серця. Вона сиділа обличчям до мене, але дивилася крізь грату у вікно, а не на мене. Дощ скінчився, і хмари на мить розійшлися, відкриваючи блідо блакитне небо. Але з'явилися нові, і небо потемніло, ставши сірим. Тоді я заговорив Я дізнався дещо, це мені розповів твій двоюрідний брат. Я намагався це сказати якомога м'якшим тоном. Реакції не було, тож я продовжив. Пол розповів, що в дитинстві ти почула, як твій батько сказав щось жахливе, після аварії, у якій загинула твоя мати. Ти почула, що він хотів, щоб ти померла замість неї. Я був впевнений, що після цих слів з'явиться підсвідома фізична реакція, якесь підтвердження. Я чекав, але нічого не відбувалося. «Цікаво, як ти ставишся до того, що Пол розповів мені це?» Тобі це може видаватися зрадою, але я впевнений, що він зробив це заради тебе, зрештою ти перебуваєш під моїм захистом. Відповіді не було, я засумнівався. Можливо, тобі допоможе, якщо я тобі щось скажу, а може це допоможе мені. Правда в тому, що я розумію тебе краще від усіх. Знаєш, у нас із тобою було подібне дитинство – з однаковими типами батьків. І ми обоє покинули власний діб, щойно змогли це зробити. Та невдовзі дізналися, що географічна відстань мало що значить у духовному світі. Деякі речі нелегко залишити в минулому. Я знаю, яким жахним було твоє дитинство. Важливо, щоб ти зрозуміла, наскільки це серйозно. Те, що сказав твій батько – Рівнозначне фізичному вбивству. Він убив тебе. Цього разу я побачив реакцію. Алісія різко відвела погляд і подивилася просто на мене. Її очі випалювали мене зсередини. Якби поглядом можна було вбити, то я впав би без духу. Я мужньо зустрів цей убивчий погляд. «Алісія», – сказав я, – «це наш останній шанс». Я сиджу тут без відома і дозволу професора Діомеда. Якщо я і далі порушуватиму правила заради твого блага, мене звільнять. Тому сьогодні ми бачимося останнє. Ти розумієш мене? Я промовив це без жодних емоцій чи очікувань, з відсутньою надією чи почуттями. Мені набридло битися головою об стіну. Я не чекав жодної відповіді. І тоді... Спочатку я подумав, що мені примарилося. Я начебто почув дещо. Я дивився на неї, затамувавши подих і відчував, як у грудях калатає серце. Коли я заговорив, то відчув, як у роті пересохло. «Ти... ти щось... сказала?» Знову тиша. Мабуть, я помилився. Напевно, мені це примарилося, але тоді це сталося знову. Губи Алісії повільно, болісно поворохнулися, і пролунав її різкий голос, мов скрип воріт, який потрібно змастити. «Чого?» – прошепотіла вона. Потім зупинилася. І знову. «Чого? Чого?» Якусь мить ми лише дивилися одне на одного. Мої очі повільно наповнювалися слізьми. Слізьми недовіри, хвилювання і подяки. Чого я хочу? запитав я. Я хочу, щоб ти продовжувала говорити. Говори, говори зі мною, Алісіє. Вона уп'ялася в мене очима. Вона про щось розмірковувала, потім вирішила і повільно кивнула. Добре, відповіла вона. Вона сказала чого? Професор Діомет дивився на мене приголомшено і здивовано. Ми стояли на вулиці і курили. Можу сказати, що він був збуджений, бо впустив сигарету на землю і не помітив цього. Вона говорила? А лісія справді заговорила? Так. Неймовірно. Отже ти мав рацію, а я помилявся. «Зовсім ні. З мого боку було неправильно бачитися з нею без вашого дозволу, професоре. Вибачте, але в мене просто було внутрішнє чуття». Діомет відмахнувся від мого вибачення і закінчив речення за мене. «Ти довірився своєму інстинкту. Я вчинив би так само, Тео. Молодець!» Я був не дуже налаштований святкувати. «Ще зарано ділити шкуру невбитого ведмедя». «Так, це прорив. Але немає жодних гарантій, що вона будь-якої миті не повернеться до попереднього стану». Діомет ківнув. «Цілковита правда. Ми повинні організувати офіційний перегляд і якнайшвидше провести зустріч з Алісією разом із колегами. Це можемо бути ти, я і хтось із Трастового фонду. Наприклад, Джуліан. Він досить безпечний». Ви дуже поспішаєте і не слухаєте мене. Ще зарано. Такі дії можуть налякати її. Ми маємо рухатися повільно. Але важливо, щоб Траст дізнався. Ні, ще ні. Можливо, це поодинокий випадок. Давайте не оголошувати про це. Поки що. Діомет згідно кивнув. Він поклав руку мені на плече і поплескав. Молодець! Повторив він. «Я пишаюся тобою!» «Я відчув гордість. Батько привітав сина. Я усвідомлював своє бажання догодити Діомеду, виправдати його віру в мене і змусити його пишатися мною. Я трохи розхвилювався і запалив сигарету, щоб приховати емоції. «Що тепер?» «Продовжуй», – відповів Діомед. «Продовжуй працювати з Алісією». «А якщо Стефані дізнається?» «Забудь про Стефані, залиш її мені, зосередься на Алісії!» «Я так і зробив!» Упродовж нашого наступного сеансу ми з Алісією невпинно розмовляли. Слухати її після такого тривалого мовчання було якось незвично і бентежно. Спочатку вона говорила нерішуче і вагаючись намагаючись знову стати на ноги, якими так довго не користувалася. Невдовзі вона адаптувалась і розмовляла швидше і спритніше, жонглюючи реченнями так, наче зовсім і не мовчала, чого вона у певному сенсі і не робила. Коли сеан закінчився, я повернувся до свого кабінету, сів за стіл і записав усю розмову по свіжих слідах. Я записував геть усе, дослівно, передаючи діалог якомога точніше і ретельніше. Ви побачите, що це неймовірна історія. У цьому немає жодних сумнівів. Вірити в неї чи ні – діло ваше. Розділ одинадцятий Алісія сиділа у кріслі навпроти мене в терапевтичному кабінеті. «Перш ніж почати, – сказав я, – у мене є кілька питань до тебе. Дещо, що я хотів би прояснити». Відповіді не було. Алісія дивилася на мене тим своїм незрозумілим поглядом. Я продовжив. «Я хочу зрозуміти твоє мовчання. Хочу дізнатися, чому ти відмовляєшся говорити». Здається, це питання розчарувало Алісію. Вона відвернулась і подивилась у вікно. «Ми сиділи так близько хвилини. Я відчував занепокоєння і намагався стримати його. А якщо прорив був тимчасовий? Ми повернулися до попереднього стану? Я не міг цього дозволити». «Алісіє, я знаю, це важко. Але щойно ти почнеш говорити зі мною, ти відчуєш полегшення». «Обіцяю!» Жодної відповіді. «Спробуй, будь ласка, не здавайся після такого прогресу. Продовжуй, скажи мені, скажи мені, чому ти не хочеш говорити!» Аліся обернулась і холодно подивилася на мене. Вона тихо промовила. «Нічого, нічого казати!» «Я не вірю в це, гадаю тобі багато чого є розповісти!» Пауза. Вона знизала плечима. Можливо, відповіла вона, можливо, ви маєте рацію. Продовжуй. Алісія зволікала. Спочатку, промовила вона, коли Гебріел, коли він помер, я не могла, я намагалася, але не могла говорити. Я роз'являла рота, але звуки не виходили, наче у вісні, коли ти намагаєшся закричати, але не можеш. Ти була в шоці, проте за кілька днів твій голос мав повернутися до тебе. На той час це здавалося марним, було запізно. Запізно? Для того, щоб говорити на свій захист? Алісія не відводила від мене очей, загадково всміхаючись. Вона не відповіла. «Скажи мені, чому ти знову заговорила?» «Ви знаєте відповідь». «Хіба?» «Через вас». «Через мене?» Я здивовано подивився на неї. «Через те, що ви прийшли сюди». «І це щось змінило?» «Усе це змінило». «Усе!» Алісія знизила голос і втупилася в мене очима, не кліпаючи. «Я хочу, щоб ви зрозуміли, що зі мною сталося. Що це за відчуття? Це важливо! Щоб ви зрозуміли!» «Я хочу зрозуміти, саме тому ти дала мені щоденник, чи не так? Бо хотіла, щоб я зрозумів. Мені здається, що люди, які найбільше значать для тебе – не вірили у твою історію про чоловіка. Можливо, тобі цікаво? Чи вірю я тобі?» «Ви вірите мені», – відповіла вона. Це було не запитання, а просто констатація факту, і я ківнув. «Так, я вірю тобі. То, може, з цього і почнемо?» В останньому записі у щоденнику ти описувала, як у будинок вдерся чоловік. «Що сталося потім?» «Нічого». «Нічого?» Вона похитала головою. «Це був не він, а хто тоді?» «Це був Жан Фелікс. Він хотів, він прийшов поговорити про виставку». «Судячество щоденника, ти була не в найкращому стані для відвідувачів». Алісія підтвердила це, знизивши плечима. «Він довго пробув?» «Ні». Я попросила його піти. Він не хотів, був засмучений. Він трохи покричав на мене, але через деякий час пішов. «А потім?» – запитав я. «Що сталося, коли пішов Жан Фелікс?» Алісія похитала головою. «Я не хочу про це говорити». «Ні?» «Поки що ні». На мить її очі зустрілися з моїми. Потім вона перевела погляд на вікно, розглядаючи темне небо за ґратами. Щось грайливе було в тому, як вона нахилила голову, а в куточку губ я помітив прояви усмішки. «Їй це подобається», – подумав я, – «тримати мене у своїй владі». «Про що ти хочеш поговорити?» – запитав я. «Не знаю. Ні про що. Я просто хочу говорити». Отже, ми говорили про Лідію і Пола, про її матір і Літо, коли та загинула. Ми розмовляли про дитинство Алісії і про моє також. Я розповів їй про свого батька і про те, як ріс у тому будинку. Здавалося, їй було цікаво, якомога більше дізнатися про моє минуле, що мене сформувало і зробило тим, ким я є». Пам'ятаю, я подумав, що назад вороття немає. Ми перетинали останню межу між психотерапевтом і пацієнтом. І невдовзі неможливо буде сказати, хто є хто. Розділ 12. Наступного ранку ми знову зустрілися. Сьогодні Алісія здавалася якоюсь іншою – стриманішою та обачнішою. Гадаю це тому, що вона готувалася до розмови про день, коли загинув Гябріел. Вона сіла навпроти і за своєю звичкою дивилася просто на мене і одночасно навкруги. Алісія почала говорити без нагадування, повільно, вдумливо, обачно добираючи слова, наче обережно наносячи маски на полотно. «Того дня я була сама», – почала вона. «Я знала, що мушу малювати, але було так спекотно, що я не могла цього робити. Однак вирішила спробувати. Отже, я віднесла вентилятор до студії в саду, і тоді... І тоді... Задзвонив мій телефон. Це був Гебріел. Він сказав, що після зйомок пізно повернеться додому». Він часто так робив? Телефонував, щоб повідомити про пізній прихід? Алісія хімерно подивилася на мене, мов би вражена дивним питанням. Вона похитала головою. Ні, а що? Я подумав, чи не міг би він дзвонити з іншої причини, дізнатися, як ти почуваєшся. Судячество щоденника, його наче турбував твій психічний стан. О, це питання збило Алісію з пантелику, і вона замислилася. Потім повільно кивнула. «Точно! Так, так, можливо!» «Вибач, я перебив тебе, продовжуй! Що сталося після телефонного дзвінка?» Алісія замялася. «Я побачила його!» «Його?» «Чоловіка! Я побачила його відображення! У зеркалі!» Він був усередині, у студії, стояв просто за мною. Алісія заплющила очі і завмерла. Довга пауза. Я м'яко заговорив. Ти можеш його описати, який у нього був вигляд? Вона розплющила очі і на якусь мить втупилися в мене поглядом. Він був високий, сильний. Я не бачила його обличчя, він був у масті, в чорній масті, але я бачила його очі, темні діри, у них не було жодного вогника. «Що ти зробила, побачивши його?» «Нічого. Я була занадто налякана. Я все дивилася на нього. У нього в руці був ніж. Я запитала, чого він хоче. Він не говорив». Тоді я сказала, що на кухні в сумці у мене є гроші. Він похитав головою і відповів: Гроші мені не потрібні, і зареготав. Жахливий сміх, ніби б'ється скло. Він притулив ніж до моєї шиї. Гострий кінчик леза був біля мого горла, торкався моєї шкіри. Він наказав мені йти з ним до будинку. Алісія заплющила очі, згадуючи це. Він вивів мене зі студії. Ми йшли до будинку. Я бачила ворота лише за кілька метрів від себе. Так близько. І щось у мені взяло гору. Це був мій єдиний шанс утекти. Тому я сильно вдарила його і звільнилася. Я побігла. Побігла до воріт. Її очі розплющилися, і вона посміхнулася, згадуючи це. «За кілька секунд я мала бути вільною». Її посмішка зблідла. Тоді він стрибнув на мене, мені на спину. Ми впали на землю. Він затулив мені рота рукою, і я знову відчула холодне лезо на своєму горлі. Він сказав, що вб'є мене, якщо я поворухнуся. Ми кілька секунд лежали так, і я відчувала його подих на своєму обличчі. Смердючий віддих. Потім він підняв мене і повів до будинку. «Що сталося потім?» «Він замкнув двері», – сказала вона, – «і я опинилася у пастці». На цьому місці Алісія почала важко дихати, а її щоки палали. Я почав хвилюватися, що їй стане погано, що я надто сильно на неї тиснув. «Тобі потрібна перерва?» – запитав я. Вона похитала головою. «Продовжимо!» Я задовго чекала, щоб розповісти про це. Я хочу покінчити з цим. «Ти впевнена? Можливо, краще зробити перерву?» Вона вагалася. «Можна мені сигарету?» «Сигарету? Не знав, що ти палиш». «Я не палю. Я раніше палила. Дайте мені одну. Звідки ти знаєш, що я палю?» «Я відчула запах від вас!» «О!» – всміхнувся я трошки присоромлено. «Гаразд!» – я підвівся. «Ходімо на двір!» 13. У дворі було повно пацієнток. Вони скупчились у звичні групи, пліткували, сперечались і палили. Деякі обіймали себе і тупцювали, щоб зігрітися. Алісія поклала сигарету до рота, затиснувши її між своїх довгих тонких пальців. Я дістав запальничку. Щойно полум'я охопило кінчик сигарети, той тріснув і засвітився червоним. Алісія глибоко вдихнула, дивлячись мені в очі. Вона здавалася задоволеною. «Ви не палитимете? Чи це неприйнятно? Палити разом із пацієнткою?» «Вона сміється наді мною», – подумав я. Але Алісія мала рацію. Положення про заборону персоналу палити разом з пацієнтами не було. Та якщо члени персоналу і палили, то вони робили це приховано» пробираючись до пожежного виходу в задній частині будівлі. Вони точно не палили при пацієнтах. Стояти тут з нею у внутрішньому дворі і палити було наче порушенням. І, мабуть, я це вигадав, але я відчував, що за нами спостерігають. Я відчував, як Крістіан шпигує за нами з вікна. Згадав його слова. «Пацієнтки з межовим розладом спокусливі». Я зазирнув Алісії в очі. Вони не були спокусливими, але і не були приязними. За цим поглядом стояв гострий, кмітливий розум, що тільки прокидався. Вона була силою, на яку потрібно зважати. Ця Алісія Беренсон. Тепер я це зрозумів. Мабуть, саме тому Крістіан відчував необхідність накачувати її заспокійливими. Він боявся того, що вона може зробити, чи того, що вона може сказати. Я сам трохи боявся її. Відчував не страх, а радше тривогу, побоювання. Я знав, що треба бути обережним. «Чому ні?» – відповів я. «Візьму одну». Якусь мить ми палили мовчки, дивлячись одне на одного на відстані лише кількох сантиметрів, Аж раптом я відчув дивну підліткову сорейм'язливість і відвів погляд. Я спробував відвернути увагу, махнувши в бік двору. «Може, пройдемось і поговоримо?» «Добре», – кивнула Алісія. Ми пішли вздовж стіни по периметру двору. Інші пацієнти стежили за нами. «Цікаво, про що вони думали?» Здавалося, Алісі було байдуже. Вона взагалі їх не помічала. Якусь мить ми йшли мовчки. Зрештою, вона сказала. «Ви хочете, щоб я продовжувала?» «Якщо ти сама цього хочеш, так?» «Ти готова?» Алісія кивнула. «Готова!» «Що сталося, коли ви опинилися в будинку?» «Чоловік сказав, він сказав, що хоче випити». Я дала йому одну з пляшок пива Гебріела. Я не п'ю пиво, а в будинку більше нічого не було. Що далі? Він говорив. Про що? Не пам'ятаю. Не пам'ятаєш? Ні. Вона замовкла. Я зачекав якомога довше, а потім підштовхнув її до розмови. Продовжимо, сказав я. Ви були на кухні. Як ти почувалася? Я не... не пам'ятаю, чи взагалі щось відчувала. Як і внов. У подібних ситуаціях це не рідкість. Існує не лише реакція «бийся або тікай». Примітка. «Бийся або тікай» – фізіологічна реакція, що виникає у відповідь на небезпечну подію, фізичну травму чи загрозу для життя. Є й інший варіант. Ми застигаємо на місці. Я не застигла. Ні? Ні. Вона люто подивилася на мене. Я готувалася. Я готувалася до відсічі, щоб убити його. І як ти це думала зробити? З рушниці Гебріела. Я знала, що маю дістатися рушниці. Вона була на кухні? «Ти зберігала її там? Так, ти написала у щоденнику?» Алісія кивнула. «Так, у кухонній шафі біля вікна». Вона глибоко вдихнула і випустила довгий шлейф диму. Я сказала йому, що мені потрібно випити води. Повернулася, щоб узяти склянку. Я пішла на інший бік кухні, ті кілька кроків здавалися вічністю. Крок за кроком я дісталася шафи. Моя рука тремтіла. Я відчинила дверцята. І? Шафа була порожня. Рушниця зникла. І тоді я почула його слова. «Склянки в шафі праворуч». Я повернулась і побачила рушницю в його руках. Він наставив її на мене і сміявся. «І що тоді?» «Тоді?» «Про що ти думала?» «Що то був мій останній шанс врятуватися, а тепер? Тепер він уб'є мене!» «Ти думала, що він збирається вбити тебе?» «Я це знала!» «Але чому тоді він це відкладав?» – запитав я. «Чому не вбив одразу, опинившись у будинку?» Алісія не відповідала. Я подивився на неї. На мій подив, на її вустах я побачив посмішку. «Коли я була маленькою», – сказала вона, – «тітка Лідія мала кошеня, смугасту кішку. Я її не дуже любила. Вона була хижа і іноді нападала на мене, дряпаючи кіхтями. Вона була недобра, жорстока». «Хіба тварини діють не за інстинктами? Хіба вони можуть бути жорстокі?» Алісія пильно подивилася на мене. «Вони можуть бути жорстокі. Ця кішка була. Вона приносила з поля мишей чи маленьких пташок, яких упіймала. Вони завжди були напівмертві. Зранені, але живі. Вона тримала їх біля себе і гралася з ними». «Зрозуміло. Звучить так, наче ти хочеш сказати, що була здобичу того чоловіка». «Що він грався з тобою в якусь садистську гру, так?» Алісія кинула недопалок на землю і притоптала ногою. «Дайте мені ще одну!» Я простягнув їй пачку. Вона взяла сигарету і сама підкурила. Якусь мить вона пускала дим, а потім продовжила. «Гєбріел мав повернутися додому о восьмій. За дві години. Я все дивилася на годинник». «У чому річ?» – запитав чоловік. «Тобі не подобається проводити зі мною час?» І тоді він погладив мою шкіру рушницею, проводячи нею вгору і вниз. Вона здригнулася від згадки про це. «Я сказала, що будь-якої хвилини повернеться Гебріел. І що тоді?» – запитав чоловік. «Він тебе врятує?» «А що ти відповіла?» «Я нічого не сказала». Лише продовжувала дивитися на годинник. І тоді задзвонив мій телефон. Це був Гебріел. Чоловік наказав мені відповісти. Він приставив рушницю до моєї голови. «І? Що сказав Гебріел? «Він сказав, сказав, що зйомки перетворюються на якийсь кошмар, і я маю вечеряти без нього. Він не повернеться щонайменше до десятої». Я поклала слуховку і мовила, Гебріел уже їде додому. Він буде тут за кілька хвилин. Ви маєте піти зараз, поки він не повернувся». Чоловік лише зареготав. Але ж я чув, як він сказав, що не повернеться до десятої», – сказав він. «Ми якось мусимо вбити час. Принеси мені мотузку, клейку стрічку або що. Я хочу тебе зв'язати». Я зробила все, як він сказав. Я знала, що тепер усе було безнадійно. Я розуміла, як усе йде до кінця. Алісія зупинилась і подивилась на мене. Я бачив у її очах неприкриті емоції та подумав, чи не надто сильно на неї тисну. «Мабуть, нам слід зробити перерву». «Ні, я маю закінчити. Мені це потрібно». Вона продовжила і тепер говорила швидше. Мотузки в мене не було, тож він узяв шнур, який я використовувала, щоб вішати полотна. Він привів мене до вітальні, притягнув із кухні стілець і наказав сісти на нього. Він почав прив'язувати мене шнуром до стільця за щиколотки. Я відчувала, як шнур врізається в мою шкіру. «Будь ласка», – благала я, «будь ласка». Але він не слухав. Він зв'язав мені руки за спиною. Тоді я була впевнена, що зараз він мене вб'є. Краще, краще б він так і зробив. Вона просто виплюнула ці слова. Я був приголомшений її реакцією. «Чому ти так говориш?» «Бо те, що він зробив, було гірше». На мить я подумав, що Алісія зараз заплаче. Раптом я відчув бажання обійняти її, поцілувати, заспокоїти і запевнити, що вона в безпеці. Я стримав себе і загасив сигарету об стіну з червоної цегли. «Я відчуваю, що ти потребуєш піклування. Я хочу піклуватися про тебе, Алісія!» «Ні!» – вона рішуче похитала головою. «Не цього я хочу від вас!» «А чого ти хочеш?» Алісія не відповіла. Вона розвернулась і зайшла всередину. Розділ 14 Я увімкнув світло в терапевтичному кабінеті і зачинив двері. Коли я повернувся, Алісія вже сиділа, але не на своєму стільці. Вона сиділа на моєму місці. Це був відвертий жест, і раніше я б розвідав його значення в неї. Однак нині я нічого не сказав. Якщо сидіння на моєму місті означало, що вона стала господиною становища, що ж, так і було. Я нетерпляче чекав на кінець її історії, тепер ми вже до нього наблизилися. Тому я просто сів і чекав, поки вона заговорить. Вона сиділа нерухомо, з напівзаплющеними очима, Зрештою, промовила. Я була прив'язана до стільця, і щоразу, як проручалася, шнур глибше врізався в ноги, і з них почала текти кров. Я з полегшенням зосередилася на цих ранах замість думок, бо мої думки лякали мене. Я думала, що ніколи більше не побачу Гебріела. Я думала, що помру. «Що сталося далі?» Ми сиділи там, здавалося вічність. Дивно, я завжди думала, що страх — це відчуття прохолоди, але це не так. Страх обпікає, немов полум'я. У тій кімнаті було так спекотно, бо ж вікна були зачинені, а штори опущені. Важке, задушливе повітря. Краплі поту стікали моїм чолом і потрапляючи в очі пекли. Я відчувала від того чоловіка запах алкоголю і поту, поки він пив і говорив. А він продовжував говорити. Я не слухала його. Чула, як велика жирна муха дзижчала між шторою і вікном. Вона потрапила в пастку і билася об скло. Бум, бум, бум. Він питав про мене і Гебріела. Як ми познайомилися? Як довго ми разом? Чи щасливі ми? Я думала, якщо підтримувати розмову, то матиму більше шансів залишитися живою. Тому відповідала про себе, про Гебріела, про свою роботу. Я говорила про все, що він хотів, Не лише для того, щоб виграти час. Я й далі зосереджено спостерігала за годинником. Слухала його цокання. Аж раптом уже настала 10-та година. А тоді... Пів на одинадцяту, а Гебріел досі не повернувся додому. «Він запізнюється», – сказав чоловік. «Можливо, він не прийде?» «Він прийде», – сказала я. «Що ж, тоді чудово, що я тут склав тобі компанію». А тоді годинник пробив одинадцяту, і я почула звук автівки з вулиці. Чоловік підійшов до вікна і визирнув «Саме вчасно». Сказав він. Те, що сталося потім, за словами Алісії, відбувалося швидко. Чоловік схопив Алісію і розвернув її стілець. Тепер вона сиділа спиною до дверей. Він сказав, що вистрелить Гєбріелову в голову, якщо вона промовить бодай одне слово чи видасть якийсь звук. Потім він зник. Замить світло згасло і настала темрява. У коридорі відчинилися і зачинилися вхідні двері. «Алісіє!» – гукнув Гебріел. Відповіді не було, тож він покликав її знову. Він зайшов у вітальню і побачив, що вона сидить спиною до нього біля каміна. «Чому ти сидиш у темряві?» – запитав Гебріел. Відповіді не було. «Алісіє!» Алісія намагалася сидіти тихо. Їй хотілося крикнути – але її очі звикли до темряви, і вона бачила перед собою в кутку кімнати, як виблискує рушниця в руках чоловіка. Він направив її на Гебріела. Алісія мовчала заради його безпеки. «Алісіє!» – Гебріел попрямував до неї. «Що сталося?» Щойно Гебріел простягнув руку, щоб торкнутися Алісії. З темряви вискочив чоловік. Алісія закричала, але було запізно. Чоловік повалив Гєбріела на підлогу і заліз зверху. Він підняв рушницю як молоток і з жахливим звуком опустив її на голову Гєбріела. Один, два, три, чотири. Гєбріел лежав на підлозі, втративши свідомість і стікав кров'ю. Чоловік підняв його і посадив на стілець. Він зв'язав Гєбріела шнуром. Гебріел прийшов до тями і почав ворушитися. «Якого біса? Що?» Чоловік звів рушницю і направив на Гебріела. Почувся постріл. «Наступний. І ще один». Алісія закричала. Чоловік продовжував стріляти. Він вистрілив Гебріелові в голову шість разів. Потім він жбурнув рушницю на підлогу. Не сказавши ні слова... Чоловік пішов. Розділ 15 Ось і все. Алісія Беренссон не вбивала свого чоловіка. Незнайомець вдерся до їхнього будинку і, здавалось би, безпідставно скоїв навмисний злочин та вбив Гебріела шістьма пострілами, а потім зник. Алісія була абсолютно невинна, це якщо вірити в її пояснення. Я не повірив жодному слову. Окрім очевидних невідповідностей і неточностей у її розповіді, як от те, що в Габріела вистрілили не шість разів, а лише п'ять, і однією скуль влучили у стелю, Алісію знайшли не прив'язаною до стільця. Вона стояла посеред кімнати з порізаними зап'ястями. Алісія не згадувала про те, що зловмисник її розв'язав і не пояснила мені, чому вона з самого початку не розповіла цю версію поліції. Ні, я знав, що вона бреше. І мене дратувало те, що вона робить це так невдало і тупо мені в лице. На мить я задумався, чи не перевіряє вона мене, спостерігаючи, приймає цю історію чи ні. Якщо так, я мав намір не видавати себе. Я мовчки сидів. На мій подив Алісія заговорила першою. Я втомилася, мовила вона. Хочу зупинитися. Я кивнув, не міг заперечувати. Продовжимо завтра, сказала вона. Ти ще маєш щось розповісти? Так, останнє. «Чудово!» – відповів я. «Тоді до завтра!» У коридорі чекав Юрій. Він провів Алісію до її палати, а я піднявся до себе в кабінет. Як я вже казав, протягом багатьох років я практикую записи Ансу, щойно він скінчився. Можливість упродовж 50 хвилин ретельно занотовувати все, що було сказано, має першочергове значення для психотерапевта – Інакше більшість деталей забудеться, а безпосередність емоцій зникне. Я сидів за столом і записував усе якомога швидше. Закінчивши, я попрямував коридором, стискаючи в руках свої нотатки. Постукав у двері Діомеда. Ніхто не відповів, тож я постукав знову. Відповіді не було. Я зі скрипом відчинив двері і побачив Діомеда, який спав на своїй вузькій кушетці. «Професоре!» І ще раз голосніше. «Професоре Діомет!» Він прокинувся і швидко сів, кліпаючи. «Що таке? Що сталося?» «Мені потрібно з вами поговорити. Мені зайти пізніше?» Діомет насупився і похитав головою. «У мене була невеличка сієста». Я завжди відпочиваю після ланчу. Так я набираюся сил до вечора. Коли старішаєш, це стає необхідністю. Він позіхнув і підвівся. Заходь, Тео, сідай. З твого вигляду зрозуміло, що це щось важливе. Гадаю так. Алісія? Я кивнув. Діомет умостився за своїм столом, а я сів навпроти. Волосся професора з одного боку стирчало, і він здавався напівсонним. «Може, я все ж зайду пізніше?» Діомет похитав головою. Він налив собі склянку води з глечика. «Я вже прокинувся, розказуй, у чому справа?» «Я розмовляв з Алісією. Мені потрібен кваліфікований погляд». Діомет кивнув. Замить він здавався вже бадьорішим і більш зацікавленим. Продовжуй. Я почав читати свої записи. Провів його через увесь сеанс. Я якнайточніше повторював її слова і переказав йому історію, яку мені розповіла Алісія. Про те, як чоловік, що шпигував за нею, вдався до будинку, взяв її в заручники і вистрілив у Гебріела». Коли я скінчив, зависла довга пауза. З обличчя професора мало що можна було зрозуміти. Він дістав із шухляди столу коробку сигар і невелику срібну гільйотинку. Вставив сигару і обрізав кінчик. «Розпочнемо з контрперенесення», – промовив він. «Розкажи мені про свої почуття. Із самого початку». Коли вона розповідала тобі свою історію, що ти відчував? На мить я задумався. Гадаю, я був збуджений і стривожений, переляканий. Переляканий? Це був твій страх чи її? Гадаю, нас обох. І чого ти боявся? Точно не знаю. Боявся зазнати невдачі, можливо. Як вам відомо, я багато на це поставив. Діомет кивнув. Що ще? Також розчарування. Упродовж наших сеансів я досить часто розчаровувався. І гнівався? Так, гадаю, так. Ти відчував себе як розчарований батько, що не може впоратися з проблемною дитиною? Так, я прагну допомогти їй, та не знаю, чи хоче вона цієї допомоги. Він кивнув. Зупинимося на гніві. Розкажи більше, як він проявлявся. Я зам'явся. Ну, я часто після сеансів відчував сильний головний біль. Діомет кивнув. Так, саме так. Він мав вийти так чи інакше. Практикант, який не тривожиться, погано почуватиметься. Хто це сказав? Не знаю, знизав я плечима. Я погано почуваюся і тривожуся. Діомет посміхнувся. Але ж ти вже більше не практикант, хоча ці почуття ніколи повністю не зникнуть. Він узяв сигару. Вийдемо на перекур. Ми пішли до пожежного виходу. Діомет замислено курив сигару, зрештою він дійшов висновку. «Знаєш, вона бреше», – сказав він. «Про те, що той чоловік убив Гебріела, я також так подумав». «Не лише про це». «Тоді про що?» «Про все. Уся ця історія – брехня для замилення очей. Я не вірю жодному слову». «Напевно, я мав спантиличний вигляд». Я підозрював, що він не повірить у деякі частини розповіді, але у всю історію аж ніяк. «Ви не вірите в незнайомця?» «Ні, не вірю. Я не вірю, що він узагалі існував. Це фантазія. Від початку до кінця. «Чому ви такі упевнені?» Діомет дивно посміхнувся. «Нехай це буде моя інтуїція!» Роки професійного досвіду із фантазерами. Я намагався заперечити, але він випередив мене помахом руки. «Звісно, я не очікую, що ти погодишся, Тео. Ти прикипів до Алісії».